Його смаглява рука, повернута долоною вгору, була на рівні Стасових грудей. Якусь хвилину Стас коливався, він не вірив Басмачеві до кінця, але той факт, що він досі живий, говорив сам за себе. І Стас, випустивши пістолета на траву, ляснув своєю долоною по міцній, розчепіреній п'ятірні. Басмач заснув, випаливши кілька цигарок, що лишилися від Гоги. Комарі, які легіонами обложували Стаса, на нього чомусь не сідали. Вони прийшли ще трохи, і їх застали сутінки. Басмач не хотів ночувати в лісі, пропонував іти цілу ніч, не гаючи часу. Але Стас переконав його, що вночі з лісу вийти дуже важко. Йому самому не хотілося спати просто неба, але іншого виходу не лишалося. Біля густої ліщини вони аби як спорудили жалюгідну подобу куриня. Вогнище не розпалювали, вогонь міг привернути увагу. Улас Зінченко теж не радив майорові Харченку і його хлопцям шарудіти у нічному лісі. Він заспокоїв, що ці два пацани нікуди не подінуться. В лісі вони як сліпі щенята. Мисливці за людьми теж ночували на природі, і хоча вони і палили вогнища, комарі їли їх з таким же апететом, як і Стаса. Стас довго не міг заснути, не лише через комарів. Він думав, як завтра вранці уб'є басмача. Ця скотина спить чутливо. Комарі й інші кусючі комахи йому не заважають. Але наближення людини розбудить його миттєво. Хотілося ж застати його зненацька, дістати хоча б пару секунд фори. Басмач думає, що від сьогодні має спільника. Стас бачив і батіг і пряник. Басмач довів, що може його ухандокати і запропонував рушити з ним за кордон, зробивши мільйон спільним, тобто показав усі вигоди дружби, основна серед яких найлегше лишитися живим. Але він забув, що сам назвав Стаса хитруном. За той час, що минув після укладення миру дружби, Стас переконався, що приспав пильність басмача. Цей Чурбан дуже переконаний у власному вмінні напустити страху на людину. І думає, що Стасові вигідніше дружити з ним, аніж жити в очікуванні удару. Він не врахував одного. За ці три дні Стас перестав боятися смерті. Звик до того, що вона може взяти його в свої холодні обійми і звик уникати всього, що може нести з собою смерть. Басмач був такою людиною, самовпевнений козел, повірив спектаклю «Стас боїться басмача, а оскільки висліднути від нього не можна, то його треба вбити». Стас звик до постійного відчуття небезпеки, а якщо вона поряд, на відстані простягнутий руки, йому важко було це терпіти. Позбавити себе небезпеки якнайшвидше. Людина, яка вкрала мільйон, має право на спокійне життя. Стас хотів сам розпоряджатися тим, що міститься в зеленому рюкзаку. Якби поряд з ним був небасмач, він, може, поділився б здобичу добичу. Багаті люди щедрі, але басмач мусить померти. і три Стасові вдалося побудти на тій межі, яка відділяє сон від яви. Коли крізь дерева почав пробиратися сірий світанок, Стас вибрався із куреня, розбитий, невиспаний, з важкою головою, але сповнений рішучості заволодіти мільйоном. Басмач прокинувся від шарудіння в курені, сів, труснув головою і посміхнувся Стасові. «Привіт!» Стас кивнув у відповідь. «Ти чого крутився всю ніч?» «Комарі вечеряли». І мене дістали трошки. Басмач почухав лікоть. Не жарко було спати? Ага, особливо під ранок, вогкувато якось. Вдень день знову паливо буде, впевнено сказав Басмач. Я не хочу другу ніч ночувати під деревом. Треба виходити звідси. Він підвівся, повернувся до Стаса спиною і помочився на місце, де щойно лежав. Саме це дозволило Стасові відкинути останні вагання. Він уб'є посмача. Цього чурбана, худобину вузьку оку. Навіть за дерево не зайшов. Прямо перед носом пристроївся паскуда. Нічого, давай, перед смертю корисно очищає.